Брати Капранови Приворотне зілля Роман Видавництво Джерела М. Київ 2004 рік Читає Тетяна Дюпіна Чи знаєте ви українську жінку? Ні, ви не знаєте української жінки, та вона й сама себе не знає. Свого часу Брати Капранови поставили відомий експеримент з потопленням для доказу того факту, що українські жінки – відьми. Не всі лишилися задоволені результатами цього експерименту, але спростувати їх не зміг ніхто. У новому романі авторів знаменитого «Кобзаря-2000» експеримент продовжують дуже компетентні люди. Цікаво, якими будуть їхні висновки. «Товариш майор, давайте переходити на рідну мову. Для повної картини!» Молодий кремезний чолов'яга навіщось поправив під пахвою кобуру з важким макаровим і посміхнувся. Вагоне СВ м'яко похитувався, останні сонячні промені перестрибували зі склянок від чаю на тарілку з печивом та над'їдені бутерброди. Супутник молодого з пістолетом невисокий, але теж міцний, був набагато старший за свого товариша, однак виглядав зовсім непогано по-спортивному. Справжній його вік навряд чи вдалося б легко вгадати, якби незрадливо поріділи волосся на маківці, що вже помітно окреслювало контури майбутньої лисини. Але краще було б не звертати уваги на такий незначний гандж, а якщо і звернули не говорити настільки важливим, бо навіть болючим було це питання. Тоді лейтенанте Володар Лисини, чи то Пак Чуприни, так підкреслив останнє е, не мов би саме у ньому сконцентрувалися всі особливості рідної мови. Напоминаю вам, що мене звать Микола Пилипович. Тоже для повноти і заховайте оружиє. Воно тут не це є. Недоречне, підказав молодий. Да-да, погодився старший, що назвався Миколою Пилиповичем, і, спостерігаючи, як співрозмовник ховає свою кобуру в сумку, поцікавився. А звідки ти, Петро? Він перейшов на ти швидко й природно наскільки це можливо, з молодшим завіком та званням. Я, Миколу Пилиповичу, з півдня. Цей молодик, якого супутник звав Петром та лейтенантом, був гарний на обличчя, впевнений погляд, вольове підборіддя, властивий людям, які відчувають за собою велику силу. Він користувався б неабияким успіхом у дівчат, якби мав час зайнятися ними як слід. Чорнявий чуб у хлопця завивався крупними кучерями, проте задоволосся було по-уставному коротко підстрижене. А я з Києва. Розмова вщухла. Чи то співрозмовники більш не мали чого сказати одне одному, чи щось інше, але хвилини з отри чутно було тільки, як перемовляються колеса і подзеленькують ложки в склянках. «Іще чаю?» – двері прочинила кругленька провідниця. «Будь ласка!» – обізвався Петро, а Микола Пилипович привітно посміхнувся. Вона була якраз на його смак – фігуриста і невеличка. Провідниця поставила на стіл склянки з підозріло міцним напоєм і заходилася збирати порожній посуд. «Мгм, цей... коли будемо на місці?» – поцікавився Микола Пилипович. За розкладом, вичерпно відповіла жінка. А точніше, у коридори висить. Вона, очевидно не бажала продовжувати розмову. Микола Пилипович зітхнув. «Не клює?» – поцікавився молодший колега, коли провідниця причинила за собою двері. «Та сама не знає свого щастя. Я її ще значало в купе прижав чуть, -чуть так тепер огризається. «Ех, зараз би водочки!» – несподівано продовжив він. «Но на службі нізя!» – у голосі вгадувалась запитальна інтонація. Петро не заперечив, але й не підтримав. Тому деякий час вони просто сьорбали темний чай. Микола Пилипович хмурив чоло. «Так що, товариш майор, ми цих відьом в самому городі будемо шукати?» Врешті вирішив змінити тему хлопець. «Петре!» – Микола Пилипович знову натиснув на «Е». «Не в городі, а в місті. І не в місті, а там, де скажуть. І не шукать, а виявлять. І вообще Давай не будем нарушати конспірацію. На місці буде видно. Молодий співрозмовник опустив очі, визнаючи помилку. А Микола Пилипович запропонував. Пішли лучше в ресторан. До ресторану. Обережно виправив його Петро. До ресторану. Погодився Микола Пилипович і раптом вилаявся. Чорт! «Знаєш, коли я в останній раз балакав? Літ тридцять назад. Якби знати, що пригодиться?» «Ніколи не вгадаєш, як життя обернеться», – філософськи зауважив Петро. Завдяки своїй молодості він трошки вільніше почувався на теренах рідної мови, але все одно розумів, що будь-який невимушений діалог у ресторані видасть їх з головою. А це було небажано, самі розумієте. «Життя так обернулось, що всім по голові», – продовжив філософію старший товариш. «Если б мені колись сказали, що я Петлюровському флагу буду честь віддавати. Петро співчутливо покивав. «І взагалі я не розумію, начальство, куди ми оце їдемо?» «В Києві, – оно кажуть». Трилиси гори На них, мабуть, і контингент Соответствуючий Чого ж іще шукати? Думку начальства пойняти трудно Но можна В городі воно, понімаєш, не зовсім то А на природі, у самій, среді Нє, средо, цей Середовищі? Ага Микола Пилипович винувато шморгнув носом. А може краще в купе посидемо, запропонував Петро несміливо. Цей повправляємось, бо ці відьми, ой, пробачте, об'єкти, мабуть, українською.